Nyolcadik fejezet Találkozás a rokonokkal Egbert és Csucsu egy romos toronyra találnak, ahol Egbert találkozik rokonóival. Ahogy mentek, elmaradt mögöttük a síkvidék. Vimbes, dombostájékra jutottak. Az utat kisebb fák és bokrok szegélyezték. Bár nem kellett magaslatokat megmászniuk, a sok fel lemenetel Csúcsút, hamar elfárasztotta. – Meg kellene pihennünk valahol! – fordult az egérhez. – Még alig mentünk valamennyit! – morgolódott Egbert. – Jó, nem bánom, ha árnyékos helyre érünk, megpihenhetünk de csak nem találtak hűs árnyas helyet. A nap magasan állt fenn az égen, és a kis fák bizony nem sok árnyékot adtak. Végre, hosszú gyaloglás után egy útkanyarban egy romos épületet pillantottak meg. Inkább torony volt, mint ház. Magasan kiemelkedett az alacsony fák közül. Ez az! Rikkantott vidáman csúcsú, és mindjárt szaporábban kezdett lépkedni. Rövidesen oda is értek a toronylábához, És ekkor csalódottan vették észre, hogy a sima falú épület alig vett valamennyi árnyékot. Be kell valahogy jutni, mondta Egbert határozottan. Mert már csak nem napszúrást kapott a déli hőségben. Körül járták az épületet, de csak egy nagy vasajtót találtak, amelyik be volt zárva. Itt ugyan nem jutunk be mondta Csucsu. Legalább üljünk le! Én árnyékban akarok pihenni mondta Egbert. Nézzük meg csak ezt a csigalépcsőt, hát ha ott bejutunk. A torony külső felén meredek csigalépcső vezetett fel a torony lapos tetején lévő bástjára. Na azt már nem, tiltakozott csucsu, még más szak is. Tőlem lent is maradhatsz. Jelentette ki Egbert határozottan. Én felmegyek. Azzal elindult fölfelé. Csúcsú egy darabig nézte, azután lemondóan sóhajtva. Utána indult. A tetőre érve tényleg megpillantottak egy nyílást, amelynek fedele egy ruddal kitámasztva nyitva állt. Na, ugye, mondta diadalmasan Egbert, és látva a fedél alatt a levezető falépcsőt, elindult rajta lefelé. Csucsú követte. És ekkor szörnyű dolog történt. Ahogy Csucsú elkezdett lefelé menni, a rozogafalépcső falépcső nagyot recsent, és összedült a kövér macska súlya alatt. Ugyanakkor a rázkódástól a kitámasztó rúd is kidőlt, és a fedél lecsapódott. Csúcsú és Egbert belezuhant a teljes sötétségbe. Szerencsére nem sokat estek lefelé, és így alig ütötték meg magukat. Kellett nekem rád hallgatnom, panaszkodott csúcsú. Most be vagyunk zárva. Talán soha nem jutunk ki innen. Itt legalább hűvös van, hangzott Egbert hangja valahonnan a közelből. hogy nem látni semmit. Pszt, hallgass, piszszeget csúcsú. Valami surrant a fejük felett, aztán furcsa fütyülő hangokat hallottak, majd újabb surranás a levegőben. – Itt madarak vannak! – mondta halkan Csucsu. Hangos nevetés volt a válasz. Aztán valaki furcsa fütyülő hangon megszólalt. Ez a macska azt hiszi, hogy madarak vagytok! Erre egész nevető orgán tört ki. A sötétség visszhangzott a nevetéstől, mintha egy nevető kórus lenne a sötét teremben. A macskák szeme gyorsan megszokja a sötétséget, így csucsu szemét erőltetve sok kis fénypontot kezdett látni. Méghozzá hozzá párosával. Szemek voltak. Egy részük mozdulatlanul merett rájuk, más szempárok ide-oda szálldostak a levegőben, mintha csak kis lámpácskák volnának. – De nevérek? kiáltott fel jetten. – Azok vagyunk bizony! – mondta az előbbi hang. Nyilván a denevérek főnökéjé. Még hozzá sokan. Itt nincs sok esélyed, te kövér macska. Engedd el azonnal azt a szegény kisegeret, amíg szépen mondom. Csúcsú ekkor vette csak észre, hogy Egberten fekszik. De mire felocsúdott, már késő volt. Csattogó szárnyak vették körül, a feje fölött fügyülő hangokat hallott. Behúnyta a szemeit, mert féltette. Egyébként sem sokat látott. Azt hitte, mindjárt széjjel tépi a sok kis denevér. Hirtelen az egyik fülén éles kis fogak harapását érezte. A seb kicsi volt, de nagyon fájt. Felugrott, és Ellökte magától Egbertet. Szólj már nekik, hogy mi barátok vagyunk! Kiabált rá hangosan. Gúnyos, ha volt a válasz. Az összes denevér dőlt a nevetéstől. Egbert maga is nevetni kezdett, de azután megsajnálta az ilyet macskát, és megerősítette az állítást. Köszönöm, kedves denevér barátaim, hogy meg akartok menteni. Sajnálom, hogy nem tudok veletek kezet rázni, de nem látok semmit, így azt sem, hogy van -e egyáltalán kezetek. Ám akármilyen furcsán hangzik, csúcsú macska a barátom. És már egyáltalán nem bántja az egereket. A denevérek elámultak. Ilyet még életemben nem hallottam, jelentette ki az, aki eddig is a szót vitte. Ha nem magam látom, el sem hiszem. Bár az, hogy látom, talán túlzás. Inkább hallom. Mi ugyanis? A sötétségben számotokra nem hallható hangokkal tájékozódunk. Ami pedig a megmentésedre irányuló kísérletünket illeti. Nincs szükség köszönetre, hiszen mi is egerek vagyunk, repülő egerek. El is neveztek minket egereknek. A jelenlévők ezután kölcsönösen bemutatkoztak egymásnak illetve csak Egbert és Csúcsú mutatkoztak be. A denevérek ugyanis nem mutatkoztak, vagy ha mutatkoztak is, számukra láthatatlanok maradtak, csak a hangjukat hallották. Ugyanakkor azonban arról is meggyőződhettek, hogy a denevérekkel kezet, vagy inkább karmot lehet rázni, hiszen a karmaik ott vannak szárnyaik végén. – De hogy jutunk ki innen? – kérdezte végül Egbert. – Miért? – Azt hiszitek, mi sohasem megyünk ki innen? – kérdezte nevetve a denevérek főnöke. – Na, jöjjetek utánam! – De hogyan? – kérdezte Egbert. – Amikor semmit sem látunk. A denevér újra csak nevetett. Majd hosszú függjelet adott le. Erre megélénkült a levegő, Szárnyak zúgtak felettük mellettük. Egyesek megérintették őket, És egyszerre észrevették, Hogy terelik őket az egyik fal irányába. Közben húzatot éreztek, És a fal közelébe érve észrevették, Hogy egy nyílás van rajta. Egy hosszú, kanyargos folyosóra érkeztek. A denevérek még mindig csak terelték őket kifelé, pedig már lassan ők is kezdték látni az utat a halványan derengő fényben. A folyosó végén a denevérek megálltak. Ez egy régi, titkos folyosó, amely kivezet a toronyból, mondta a denevérek főnöke. Na, ég veletek! Búcsút vettek egymástól, és búcsúzóul jól megnézték a denevéreket. Azután tovább indultak, és nem sokára a folyosó végén találták magukat, a domb alján, amelyen a torony állott. A nyílást egy nagy bokort akarta el. Ezen átverekedve magukat, kint álltak megint a tornyon túl, az országút mellett.